«Так ми вас і відпустили, правда, Ждана Дмитрівна?» «Ану, марш на кухню, пане, туди-сюди!» Віка опанувала себе і підігрує Святославові. «Розпаковуйте свою черєну валізу. Сподіваюсь, що і ні, справді є щось для нашої сплячої красуні. І будемо їсти омлет по Волинськи і по-чай по, по японськи. Після сніданку обоє всідаються біля Дани. Святослав підсуває до ліжка журнальний столик, ставить на нього ноутбук. «Зараз я вам буду свою колекцію показувати». Якраз перед зимовим Миколаєм був у Брюсселі. Так, на п'ять днів змотався у справах. Ось, бачите, на моніторі усміхнений Святослав обнівку зі стартуєю бельгійського хлопчика Дзюркончика. Колись давним-давно, ще майже шість століть тому, оцей бельгійський голопацюк нібито відбився десь від дому, заблукав і зовсім випадково попісів на порох ворогів, які ті приховали біля морів. Приховали ясна річ, щоб зірвати місто. А він, цей малий башкетник, повторюю, ну зовсім випадково намочив той стратегічний військовий матеріал і звів на нівець усі ворожі наміри. Ось так і було врятовано Брюссель. Дячні брюссельці не забули про це і спорудили ось цю черівну бронзову статую фонтанчик. Тепер юний герой ні на хвилину не перестає пісяти. І поки він пісяє, хай тільки спробує якийсь жорстокий агресор підступитись до славного міста Брюсселя. Хм, ну як вам? Дуже-дуже милий, усміхається Віка. Хто, він чи я? Ну, якби ви обидва були роздягнені, а так важко порівняти. Гаразд, наступного разу я сфотографуюсь також Голяка. Ось побачите, що я миліше, ніж цей малий. Віка сміється, Дана також не втримується, а Святослав уже клікає іншу фотографію. А оце Бостон. Я там був, коли ще в університеті вчився, а біля мене пам'ятник Горобцеві. Перепрошую, навпаки, це я біля пам'ятника Горобцеві. Колись також у давнину, ці маленькі сірі пташки врятували американських фермерів і відношився на нажерливої гусені. Американці думали-думали, як віддячити Горобця, і спорудилося це скульптурне диво, яким увіковічнили пташиний подвиг. У Святослава Хобі – незвичні пам'ятники рятівника. Біля одних він зазнамкований сам. Фото інших скачені з інтернету. Серед них і пильні гуси, які своїм нічним гелготанням врятували Рим від галлів, за що римляни проголосили їх священними птахами і спородили на їхню честь велику скульптурну групу. І троянський кінь, зведений відомим скульптором у Туреччині, і до двох десятків монументів, присвячених собакам, поводирям, пастухам, нянькам, просто відданим друзям і навіть жертвам наукових дослідів Павлова. А вдячні одесити виявляється – Збудували пам'ятник апельсину. Колись цей південний фрукт допоміг їхнім бредкам піддобритись до царя, отримати від нього гроші для будівництва порту і таким чином урядувати місто. Дана слухає Святослава і дивується. Вміють же люди бути вдячними. Треба б комусь у торічах про це розказати, бо якщо вже говорити про вдячність, то торічийці давно мали б спорудити пам'ятник Бузьковому болоту. Вона таки заслужила. Скільки разів упродовж всієї історії вона рятувала їх, ховала від чужинців, давала прихисток у найскрутніші періоди життя. За час Другої світової до нього втікали так часто з усім домашнім скарбом, з худобою, що й після війни корови, призвичайні до тих маршрутів бувало, самі завертали на потаємні стежки, і господарі вже знали, де шукати свою пропажу. Треба їхати в от тільки за весні є і туди. Нічого чекати літа. Віка правильно каже, їй уже далеко на 18, і це ні для кого не секрет. Отож, треба поспішати, треба встигнути, встигнути, встигнути, встигнути. Поговорить із сільським головою, з людьми. Не обов'язково, що пам'ятник Бузьковому болоту був із бронзи, як статуя хлопчика у Брюсселі. Не конче робити його таким великим, як троянський кінь у Туреччині. Головне – вдячність і пам'ять. Дякую, мій дорогий онучку, за твою арт-терапію. Мій Богу легше стало, ніби й температура спала. Гарна у тебе колекція, дуже цікава. У мене теж є дещо для тебе. Поки щось тут, у голові, але зачекай трохи. Я тобі такого рятівника підкину. О, такого ти більше ніде у світі не зустрінеш і не сфотографуєш ніде. І тобі до цього дякую. Давай не допоможи лежачій бабі Дані перетворитись у ходячу пані. А то лежу тут, як гусінь у коконі. А хто за мене зробить те, що я маю зробити?» Розділ другий Близько опівночі хтось постукав у причілкове вікно. Порожньою кімнатою прокотилася луна, Вдарилася об двері, проникла крізь щілину до ванкірчика. Дана стривожено прислухалась. Стукіт повторився. Ще і ще раз. «Хто там? Доню?» Ну от, уже й мама почула. Вона тепер не називає її ні Даною, ні Олесею, тільки Донею, щоб не помилятися і не плутати. «Спіть, мамо, я зараз». Накинула на нічну сорочку кожушок, вийшла у сіни, відсунула засоб. — Чого вам?